А чоловік із притемненим обличчям, чи зовсім без нього, розгорнув писання. Друге таке ж писання стриміло в руках укляклого, сплячого. Паперовий лист освітився нараз, ніби хтось до нього присвітив. І чоловік прочитав із того писання відомі вже слова. Кожен, що просить із вірою, матиме а хто дбатиме, тому віддасться. Допоможи тому, хто просить, звільни душу тому, котрий сам не може того учинити, хоч би через сон. Тоді воздасться і тобі, і погасиш свою гризоту, бо немає людей без гризот. «Прохаєш над мою силу», сказав прибулець. Одначе не можу не зважити на ці слова писані, а вони вістять правду. Коли Господь посприяє мені, на повелене зважуться. І він став перед вхідною хвірткою, як чорна брила. За ним ледве не вдвічі менший діакон Созонт, а другий діакон Созонт був вдвічі менший, бо сидів на впочіпки і не подавав ознак життя. Навіть не дихав, ніби став оболонкою без душі, передавши живло своє отому стоячому. Був той ніби церкальний відбиток, але не повторював рух його дійств, Жив самостійно, устійнившись від власної оболонки. Отож спинився прибулиць перед входовою хвірткою, і руки до неба звівши, помолився шепочучи. Тоді уклякнув, голову до землі схилив, і завмер на якийсь час. Потім звівся, і його голос ніби із рури загучав. Відчини нам ворота милості твоєї господи. І тоді хвіртка, іржаво й важко зарепівши залізом, завіс, почала помалу сама від себе відчинятися, хоч та друга хвіртка, біля якої приклякло скрючене тіло диякана Созунта, залишилася нерушна. І вони війшли до Софійського двору, залишивши скулену постать, що закоцюбла навпочіпки. Дійшли до церкви, і прибулиць тим таки трубно глухим голосом наказав Созонтові. Тут постійно рушно. І не славоль. Коли ж рушив, Созонт хотів пильніше придивитися до нього, але був той ніби з густок тьми. І ще одне запримітив Созонт. рухи прибульця були незвинні, як у живої істоти. А ніби був це рицар у залізних риштунках, та й кроки його дудніли, ніби взувся у залізні чоботи. Підійшов до новопоставлених дубових дверей Софії Київської. Церкви на але вже й трохи опрятаної. І знову простяг руки, але не догори, а в скерунку дверей. Із волі тих рук дубові двері з пронизливим рипом відчинилися, і прибулець двинув у кромішню темінь нутра церкви. Коли ж вийшов насередину, від церковної крокви Созон бачився крізь отчинні двері повільно виплив запалений свічник і став поверх прибульцевої голови та й засвітився яскраво, ніби зоря спустилася, розсипаючи від себе жмутки променів. Вся церква від цього освітилася, а особливо один із святих на стіні, заграв і заблискотів на мозаїці Оранти, нерушної стіни. І жахнувся Созунт, бо воранти запалали двома вогнями очі, тільки не яскравий це був вогонь, а темний. Прибулець пішов до жартовника. двері там самі розчинилися, але вже без вескучого репіння. Там помолився і молився довго, бо вже й роса почала покривати деякона Созунта.